وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسده لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومي يتعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم عما بعد فإن أسقى الحديث كذاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dalam penjelasan makna iya kenabuduwa iya kenastain di mana kita masuk dalam poin ke delapan إن الشيخ عبد الرحمن الدوسر رحمه الله من يبدكن به عبودية الله تحاقق التكافؤ الاجتماعي الصحيح ليس بالمعنى الذي يريد الملاحدة والمنصبغون بأرأي شيعية ونحفها في هذا الزمان من الأفكار التي غايتها أن تنتهي بالظلم إلى ظلم من لون الآخر ليأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل أو تذيق عليهم المسالي وفتشد فيما بينهم أبواب المنافسة Lakin al-ladhi tumlihi ubudiyatullahu wa takafu al-nashi'an syu'uril insan Biwajibihi nahwa akhihi min hifzi karamatihi Wa tawadhu' ma'ahu wal'adhaf alihi wal'ihsani ilaih Wa musanandatuhu wa mu'azaratuh hatta bil'ithari al-nafsu Bahawa pada poin ini Seorang mukmin Yang menyatakan ia akan a'budu ia iya akan nasta'in Dia akan melakukan untuk bagaimana Memikirkan dan kemudian Melaksanakan apa yang bisa dilakukan Dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Dengan cara yang benar Dan kemudian akibatnya Timbulnya gotong royong Yang sesuai dengan syariat Islam Tidak seperti yang digambarkan oleh Para mereka yang ateis Atau yang terbangun dengan Pemikiran-pemikiran komunisme Atau kemudian berkembang menjadi Sosialisme yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat modern ini di mana mereka melakukan itu dengan penuh kedaliman dan akan melahirkan kedaliman yang lain sehingga kemudian terjadi upaya untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil dan kemudian tertutup pintu persaingan yang sehat antara mereka tetapi Om kepada Allah menjadikan suatu kesejahteraan bersama memikirkan untuk memperhatikan Kehidupan masyarakat secara umum Dan secara khusus adalah masyarakat kaum muslimin Sebagai satu hubungan antar manusia Dalam rangka untuk berhatikan saudaranya Sesama manusia Dengan menjaga kehormatannya Bersikap tawaduk dengannya Dan selalu berkasih sayang kepadanya Dan berbuat baik sesuai dengan kemampuannya Sehingga bahkan tidak jarang mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri Suatu bentuk Apa? ajaran yang sangat mulia diajarkan oleh Islam baik dalam bentuk suatu kewajiban dalam bentuknya zakat Ayuh. atau dalam bentuk sedekah atau infak sesuai so, dengan kemampuan yang ada Ayuh. Ayuh. sebagai upaya untuk mengentas segala bentuk kesedihan segala bentuk kemiskinan segala bentuk kebodohan Ayuh. yang itu adalah menyelimuti terutama di masyarakat-masyarakat yang kategorinya adalah masyarakat yang sedang berkembang hmm. Atau istilah lain dengan masyarakat dunia ketiga ini yeah. Dan itu kita alami sebagai masyarakat di Indonesia hmm. Sehingga kita tertinggal jauh dengan negara-negara yang maju Sehingga kita kategorinya adalah negara yang komunikasinya dengan selatan-selatan ini hmm. Dan karanya kita perlu untuk bagaimana membangun Terutama dari visi Islam hmm. di mana kita uh, seharusnya tidak terpuruk seperti ini hmm. Tapi kita mempunyai satu tanggung jawab bersama Tidak dalam bentuk suatu kehidupan yang memang banyak dipengaruhi oleh berbagai macam uh, Pemikiran kehidupan dari masyarakat di luar uh, kaum muslimin Yang sebenarnya kalau kita lihat ...dari struktur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern ini... ...ada beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Mm -hmm. Saya barangkali uh, perlu menyebutkan kenapa sampai terjadi... ...suatu sikap egoisme, suatu sikap uh, kurangnya perhatian dalam kehidupan bermasyarakat. suatu sikap yang kemudian tidak dibangun di atas kesadaran agama yang benar. Mm -hmm. Ini sebenarnya ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa terjadi baik dari uh, eksternal umat Islam maupun hmm. dari internal umat Islam. Hmm. Uh, di antara sebab itu adalah uh, pengaruh uh, apa? Uh, pengaruh gereja hmm. adanya di Eropa itu hmm. Hmm. dalam kehidupan masyarakat ilmiah dan peradaban di masa itu yeah. disebabkan karena terlalu memaksakan kehendaknya hmm. bahkan kemudian tidak jarang membunuh. Para ilmuwan menyiksa dan membunuh seperti Galileo Galileo dan seterusnya Akibatnya kemudian terjadi suatu sikap penolakan terhadap doktrin gereja Dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat Sehingga mereka membatasi agama itu hanya sebatas etika saja Nah ini karena mereka mempunyai pengalaman tight dalam kehidupan yang terjadi dalam masyarakat barat Terutama di masa perkembangan di Eropa Kemudian uh, ada kemudian uh, perkembangan berikutnya selain daripada pengaruh uh, apa ini, uh, sikap gereja yang begitu berlebihan hmm. terjadi juga pengaruh uh, dunia kapitalisme hmm. yang di mana uh, kelompok borjuis hmm. itu lebih menonjol artinya mereka yang punya modal mereka yang punya kemampuan kekayaan itu menekan sedemikian rupa terhadap uh, para pekerja mm -hmm. dan uh, menggunakan mereka dengan cara-cara yang uh, tidak uh, sesuai dengan apa yang seharusnya. Artinya bahwa para pekerja itu hanya digunakan sebagai alat untuk mereka mencapai kekayaan sebanyak mungkin. Ayuh. Ayuh. Nah, dengan sikap yang uh, rakus seperti itu, mm -hmm. maka terjadilah satu apa gap uh, sosial. Antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga terjadilah kedaliman-kedaliman di kalangan para uh, pekerja itu. Bahkan tidak jarang kemudian melibatkan uh, uh, anak orang perempuan, sehingga kemudian mereka banyak keluar keluar rumah sehingga untuk mencapai apa-apa uh, apa, kesejahteraan yang mereka rasa tidak cukup kalau hanya mengandalkan pada suaminya begitu. Sehingga terjadilah satu gerakan masyarakat yang Mengalami suatu dekadensi moral dalam kehidupan berkeluarganya hmm. uh, Kemudian uh, dengan cara itu terjadi suatu pola laku yang sangat materialistis hmm. Dengan uh, konsep uh, materialisme ini Atau yang kemudian kita kenal dengan kapitalisme itu hmm. Kemudian uh, tampil juga teori-teori uh, ekonomi Yang dikembangkan oleh Karl Marx Sehingga mereka atau teori itu mengatakan Bahwa tidak ada kehidupan akhirat Hmm, yang ada okay. adalah kehidupan materialistik yang dasarnya adalah bagaimana uh, kita bisa mesejterakan mereka yang uh, peroleh rakyat itu orang, orang yang apa ini uh, yang miskin sehingga dapat mengambil alih dari mereka yang kaya tetapi sebenarnya dengan teori ini hmm. yang kalah yang kaya malah para pejabatnya <laughs> rakyat tetap banyak miskin. Ayo, ya? ayo, ayo. Sehingga teori ini sudah uh, terbukti tidak tidak tidak efektif dan ayo. kemudian terbukti Gagal Dalam kehidupan uh, umat manusia Yang ditunjukkan dalam kehidupan uh, Negara di Rusia dan Eropa apa ini, Timur dan seterusnya hmm. Sehingga mereka menjadi negara-negara yang sangat uh, uh, apa, Mundur ekonominya Ayu. Bahkan tidak jadi persaingan yang sehat itu hmm. Kemudian juga ada pengaruh uh, Kekuatan ekonomi uh, Yang lebih menekankan uh, Setelah mereka ...meninggalkan uh, kehidupan gereja itu, uh -huh. sehingga gereja pada banyak yang kosong, uh -huh. sehingga manusia lebih cendung kepada... Berinteraksi secara materialistik saja Jadi pikiran mereka bagaimana Memperoleh kekayaan sebanyak mungkin Kemudian mencapai kebahagiaan Seenak mungkin tanpa mempengaruhi apa, memperhatikan Nilai-nilai atau norma-norma agama Dan itulah yang terjadi Banyak di negara-negara, Eropa, Barat dan Kemudian di Amerika dan seterusnya Kemudian itu uh, mempengaruhi uh, Peradaban uh, umat Islam Di hampir seluruh dunia Melalui film-film, melalui berita-berita Melalui Interaksi sosial dan termasuk adalah dikirimnya sejumlah uh, mahasiswa-mahasiswa dari kalangan kaum muslimin ke negara-negara yang dianggap uh, lebih modern itu. Hmm. Kemudian yang kelima terjadi satu peristiwa di mana hampir seluruh dunia Islam dijajah oleh uh, Eropa dan para penjajah pada umumnya uh, yang kemudian uh, mereka cenderung untuk kemudian memperbudak masyarakat muslim di wilayah-wilayah jajahannya dan kemudian uh, menolak agama warga yang ada di masyarakat muslim itu sehingga kemudian mereka memaksakan dengan agama lain maka terjadilah kristenisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh para penjajah itu. Jadi ini membentuk suatu apa ini kondisi yang baru di mana masyarakat muslim Ter, merasa tertindas hmm. ya, dan agamanya merasa terjajah sehingga terjadilah suatu perlawanan-perlawanan baik secara fisik maupun secara apa ini moral hmm. sehingga umat Islam e, menunjukkan eksistensinya sehingga hampir seluruh dunia Islam kemudian mendapatkan kemerdekaannya hmm. dan umat Islam merasa e, bisa bangkit lagi meskipun e, sangat berlambat sekali karena proses penjajahan yang begitu melelahkan hmm. Nah kemudian e, terjadi yang ke enam pengaruh Kehidupan modern melalui peradaban-peradaban barat Yang dianggap oleh sebagian orang bahwa Islam itu sebagai belenggu Maka dilahirkanlah isu modernisme ya, Modernisme ini adalah mengadopsi peradaban barat sedemikian rupa Dalam rangka untuk mengembangkan potensi dan keinginan hawa nafsu manusia dan Islam dianggap sebagai satu penghalang Sehingga kemudian bagaimana melunakkan Islam ya, ya. Sehingga kemudian disesuaikan dengan apa ini peradaban Barat hmm. Itulah hakikat daripada modernisme yang dikembangkan di kalangan uh, masyarakat muslim Baik dari kalangan intelektual maupun masyarakat umum Yang dimulai dari negara-negara Timur Tengah kemudian berkembang di wilayah-wilayah Islam hmm. Termasuk di Indonesia agak terlambat yaitu baru tahun 70-an ya. perkembangan modernisme itu hmm. Ya, warahmatullahi wabarakatuh Baik, rekan-rekan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan apa yang tadi dikaparkan oleh Ustaz Faritubah Ya, warahmatullahi wabarakatuh eh, Kita masih melihat tentang hal-hal hmm. yang melingkupi eh, dunia Islam dan terutama masyarakat Muslim yeah. Kenapa kemudian sampai terjadi suatu sikap yang kurang perhatian hmm. terhadap kehidupan sosial Sehingga yeah. Kemiskinan begitu meruya, kebuduhan begitu nampak, ya. dan kemudian e, egoisme yang begitu menonjol pada kehidupan e, secara umum di masyarakat maja dan sekarang ini, ya. maka tadi saya sebutkan sejumlah alasan. Kenapa e, begitu e, merunyamnya kehidupan umat Islam Makanya e, pengaruh daripada semua bentuk yang dari luar itu Ditambah lagi e, adanya penjajahan di kalangan e, umat Islam pada saat itu hmm. Menjadikan mereka begitu terpuruk Sehingga pengaruh peradaban e, barat yang begitu kuat dengan materialisme, materialismenya itu dan kapitalisme kemudian ditambah lagi pengaruh socialisme dan komunisme dari kalangan timur yang dikembangkan oleh Karl Marx yang semua itu sudah, sudah kita alami di Indonesia sehingga kemudian terjadilah uh, kehidupan masyarakat yang uh, lebih cenderung untuk hanya memikirkan bagaimana menyenangkan perutnya Dan kemudian e, segala hal yang dibawa dengan perutnya itu Sehingga kemudian orang itu hanya berpikir Bagaimana mencapai kesenangan duniawi saja nah, Siang malam yang dipikirkan adalah Bagaimana dapat fulus Kemudian dapat e, menyenangkan e, fisiknya Dan kemudian e, tanpa memperhatikan Apa yang akan terjadi dalam kehidupan setelah mati itu Dan bagaimana tanggung jawab terhadap agamanya Itu menjadi e, sangat minim Nah meskipun sekarang ini ada kebangkitan di kalangan umat Islam yang menyadari tentang pentingnya agama dalam kehidupan e, manusia mm. terutama kehidupan orang Islam namun e, ada sejumlah indikasi terjadinya suatu dekadensi yang dialami oleh masyarakat itu dan juga pribadi. Hmm. Kalau kemudian ini ada pada mereka Maka mereka termasuk terkena penyakit itu yeah, Berarti yeah. peranan Islam Belum terlalu dominan dalam diri mereka yeah. Nah itu adalah pengaruh daripada Kehidupan yang sangat materasif Dan tidak jarang kemudian Kehidupan yang dipengaruhi oleh Budaya-budaya uh, yang di luar Dari Islam itu hmm. Timbulnya yang pertama adalah kegelisahan hmm. Dan perang batin. Hmm. Kalau hmm. ada seseorang Muslim Yang mengalami suatu bentuk Uh, Insistensi kompleks itu satu peran apa nih? Kondisi diri yang penuh dengan kegelisahan, hmm. kecemasan, hmm. kekhawatiran hmm. dan terlalu uh, terjadi perang batin di dalam dirinya. Ya. Maka berarti dia telah mengalami suatu penyakit hmm. yang menunjukkan tingkat keberagamannya sangat rendah. Bahkan kemudian peranan materialismnya dan uh, budaya-budaya barat itu terlalu kuat. Hmm. Sehingga terjadi suatu apa, kebingungan, hmm. kemudian terjadi suatu penyakit jiwa, hmm. dan suatu penyiksaan dalam dirinya yang tidak berkesudahan. Hmm. Hmm. Dan itu adalah merupakan suatu uh, bentuk daripada nilai-nilai uh, uh, agama yang sudah Uh, ter eliminir dalam diri orang itu Artinya hmm. begitu jauhnya dia dari peranan agama hmm. Sehingga dia mengalami kegoncangan jiwa seperti itu hmm. Ya mungkin bisa bentuknya nanti stres Bisa depresi hmm. Bisa lebih daripada itu hmm. Itu apa karena ilmu-ilmu sosial atau yang lainnya Ya itu karena memang peranan agama Belum terlalu dominan dalam diri orang itu hmm. Dan dia banyak dipengaruhi oleh uh, Pemikiran ataupun Pengaruh-pengaruh dari luar hmm. Yang dimikirkan rupa sehingga tidak tahu arah hidupnya untuk apa kita Nah ini ya. adalah sebagai satu penyakit Yang hmm. hasil dari Kemudian muncul dalam hidup orang itu egoisme hmm. Yang penting dia Tidak menguruskan orang lain Mengurus hmm. diri sendiri yang susah gimana menguruskan orang, orang lain Nah ya, Timbulnya sikap-sikap Anania anani ya, atau egoisme hmm. yang luar biasa itu disebabkan karena... Suatu bentuk apa kegelisahan tadi itu... Kecemasan hmm. tadi itu... Yang kemudian rasa takut terhadap masa depan... Dan lain sebagainya... Sehingga yang dia perhatikan... Bagaimana hanya mencari... Kesenangan buat dirinya sendiri... Hmm. Tanpa memperhatikan orang lain... Hmm. Kemudian yang hal yang, yang ketiga... Itu hilangnya... Satu... apa e, Semangat beragama... Hmm. Hmm. Ya, sehingga kemudian dia... Tidak memperhatikan... Bagaimana cara mendidik dirinya... Hmm. Dan kemudian bagaimana uh, menyelamatkan orang lain mm -hmm. yang ada adalah bagaimana dia tenggelam dalam kemaksiatan, bersahwat uh, mm -hmm. dalam kesenangan-kesenangan sesaat duniawi itu sehingga bahkan tidak jarang dia akan menggunakan cara menipu, mm -hmm. cara korupsi, cara-cara yang apa ini yang yang yang, yang tidak dibenarkan itu mm -hmm. ya mm -hmm. kemudian uh, indikasi yang keempat mm -hmm. adanya uh, broken home. Ya, kegagalan dalam rumah tangga, rumah tangga ya. Jadi rumah tangga yang berantakan Yang disebabkan karena memang e, Perhatian kepada rumah tangga itu Hampir mereka tidak berikan hmm. Jadi dalam rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang Tidak ada lagi perhatian hmm. Tidak ada lagi saling pengertian Tidak ada lagi kemudian ingin mendengarkan Apa yang terjadi dalam dalam apa Masalah-masalah pribadi yang ada dalam rumah tangga itu hmm. Yang terjadi adalah orang sendiri-sendiri hmm. Sehingga rumah tangga itu Hanya sekedar kumpul Uh, untuk sebatas ah, tidur yeah. Kemudian kayak terminal mm -hmm. begitu <laughs> ya Kemudian kemudian masing-masing yeah. berjalan Dengan aturan dan gaya hidupnya sendiri-sendiri mm -hmm. yeah, Tidak ada nah, tanggung jawabnya nah, Rumah tangga menjadi berantakan yeah. ya. Kemudian uh, Yang kelima adalah rusaknya masyarakat Kalau rumah tangganya rusak mm -hmm. Maka timbulnya kerusakan di masyarakat Sehingga kemudian uh, tidak lagi pengorbanan, hmm. tidak lagi kesabaran, hmm. tidak lagi bagaimana membahagikan orang lain. Hmm. Yang terjadi hanyalah kemudian bagaimana mereka memuaskan dirinya. Hmm. Tidak jarang maka timbulnya narkoba, kejahatan-kejahatan sosial, hmm. kemudian perilaku-perilaku menyimpang. Dan itu adalah merupakan indikasi rusaknya mentalitas daripada orang-orang itu. Hey. Ditambah lagi kemudian yang ke enam adalah keberjahatan politik. <laughs> Waduh kalau ditambah seperti itu, berarti memang semua... Akan berbalik, yeah. yang ada adalah kekejaman dan kekejaman, mm -hmm. kedaliman dan kedaliman, mm -hmm. dan kemudian otorita apa ni, otoritarianisme uh, ya, mm -hmm. satu bentuk uh, sikap yang otoriter mm -hmm. di dalam uh, menegakkan keinginan-keinginan mm -hmm. yang tidak jarang mereka kemudian didekti oleh negara-negara luar, mm -hmm. negara barat dan seterusnya mm -hmm. untuk hanya un menekan bangsanya sendiri hmm. atau kemudian untuk memperoleh sesuatu kepentingan sesaat hmm. yang penting bagaimana melanggengkan kekuasaan hmm. maka dilakukanlah cara-cara yang seperti itu hmm. maka digunakanlah metode makiavellian <laughs> ya jadi uh, teori politik makiavell itu digunakan dalam rangka untuk bagaimana melanggengkan kekuasaan. Nah apabila terjadi suatu kondisi masyarakat seperti itu yeah. maka yang terjadilah kedaliman dan kedaliman hmm. dan kemudian yang miskin semakin miskin yang susah semakin susah yang bodoh tidak mendapatkan upaya untuk bagaimana diangkat dan begitulah kehidupan masyarakat yang kemudian banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan kita sebagai orang Islam harusnya tidak mengalami satu kondisi seperti itu dan kalau pun ada yang mengalami seperti itu maka segeralah kembali ke jalan Allah dan kemudian berusaha untuk bagaimana bangkit dari semua keterpurukan itu hmm. dan kemudian menghindarkan semua bentuk penimpangan baik segi pemikiran maupun perilaku hmm. dan kembali kepada ajaran Islam yang mengajarkan manusia ini adalah manusia yang sangat berharga. Hmm. Makanya Allah katakan, wa la aslul inal insan fi khusus ilallah dina aman wa amil aswalihat. Dia tahu asalil hak, dia tahu asalil syubuh. Kalau manusia itu tidak tahu arti dirinya, jati hmm. dirinya. Siapa dia, mahu kemana dia hmm. Harus dengan apa dia melaksanakan tugas hidupnya hmm. Hmm. Dan kemana dia akan menuju Maka dia akan dalam kondisi kesengsaraan dalam hidupnya hmm. Dan tidak pernah tahu kemana dia ah, akan okay. menuju hmm. Dalam kehidupannya itu hmm. Nah sementara kita sebagai seorang muslim Tahu apa tujuan hidup kita Dan siapa kita ini dan mahu kemana kita ini hmm. Hmm. Maka kita diarahkan oleh Allah Dengan kehormatan kita sebagai manusia hmm. Untuk diarahkan dengan agama Allah menuju ke arah Allah, dengan aturan-aturan Allah, sehingga kemudian kita menghormati diri kita sendiri, sekaligus menghormati orang lain, sehingga kemudian kita pandai untuk menghargai orang lain. Lihatlah, terjadi dengan Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, berkatakan, kan Nabi SAW rahimah, hmm. Nabi SAW itu rahim, hmm. dia sayang sama manusia, sayang sama umatnya, dan karena layak tihi ahadun illa wa'adah, kalau ada seseorang datang kepada beliau, Kemudian beliau memang kalau ada dikasih, kalau enggak ada beliau janjikan. Ya, beliau janjikan nanti akan kalau ada rezeki atau kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, kalau ada sesuatu pasti akan diberikan. Nah, ya, itu adalah diberikan harapan gitu. Wa anjazalau hmm. in kama Kalau ada yang maka dia berikan langsung. Jadi kalau enggak ada dia janjikan, kalau enggak ada, kalau ada kemudian beliau berikan langsung. Wa uqimatish shalah. Pada saat itu uh, salat sudah qomat. Jadi komandangkan untuk kumat kalab itu berarti orang tinggalannya solat saja kalau sudah kumat kan. Tapi saat yang sama wajahu Arabian fa'khod abithaubi. Seorang di Arab Baduy datang, terus dia tarik itu bajunya Nabi. Ya, waktu masuk solat dia tarik bajunya Rasulullah. Kemudian Rasulullah eh uh, uh, melihat orang ini sedang mengatakan innamabaqiy min hajati yasira saya punya sedikit kepentingan tolong diluangkan gitu kira-kira ya hmm, padahal mau salat padahal mau ini <laughs> maka Rasulullah hentikan hmm. sujudnya tungdan wa akhafu an ansaha takut nanti kalau sudah salat saya lupa, saya lupa. Hmm. kepentingan saya itu hmm. faqama ma'ahu iya dihentikan hmm. kemudian Rasulullah memenuhi keinginan hmm. orang Badu ini perjalan bersama beliau sampai hatta faragh min sampai kemudian orang itu selesai terselesaikan apa keinginannya Tum akwalah fasallah. Kemudian dia apa? Kembali untuk melaksanakan salat. Subhanallah. Begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada kebutuhan seorang manusia daripada kemudian dia menjalankan salatnya. Hadis ini dilibatkan oleh lima buku kitab al-Adabul Mufrad. Kemudian dalam Syekh bin Islam As Syiah juga dikatakan hadisnya Hasan dalam uh, rakam nomor 2094 dan berarti hadis ini bisa digunakan gunakan sebagai pegangan bagaimana Rasulullah Sallam begitu perhatiannya kepada umat manusia sehingga kalaupun dia solat dihentikan solat itu untuk memenuhi kepentingan daripada orang orang lain begitu dan Al-Quran mengatakan wama jazaul ehsan indah ehsan orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan oleh Allah Swt ternyata apa kata Rasulul Ungkapan Wahab jaza oleh asan ilal asan itu bukan berlaku hanya orang baik saja. Mm -hmm. Rasul mengatakan, ia musajjalatendel dari wal fakhir. Kebaikan itu bukan hanya kamu berikan kepada orang yang baik saja, tetapi juga boleh kamu lakukan kepada orang yang tidak baik sekali ke. Kadang-kadang dengan kamu berbuat baik kepada orang yang tidak baik, dia mm -hmm. menjadi sadar menjadi sadar atas mm -hmm. ketidakbaikannya itu. Mm -hmm. nah, nah, karenanya kita sebagai orang Islam mm -hmm. tidak cukup hanya Sebatas perpanggung hmm. hanya ingin menyenangkan diri sendiri, kemudian tidak memperhatikan orang lain. Tetapi justru kita menghormati manusia, meskipun dia beragama, agama lain. Sama manusia, kita perhatikan mereka, kita bantu mereka, kita ringankan beban mereka. Apalagi sama orang Islam hmm. yang harus lebih perhatiannya, sehingga karenanya kita sebagai orang Islam, Tidaknya menyadari tentang bagaimana kewajiban kita kepada saudara yang lainnya. Mm -hmm. Dan tentunya dalam kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Mm -hmm. Nah, karenanya Rasulullah SAW mengatakan uh, ketika uh, ditanya. Uh, Ayu nasi akram. Manusia mm -hmm. apa yang paling mulia? Mm -hmm. Kata Rasulullah SAW menjawab. Pertanyaan orang itu mm -hmm. akromuhmin dahlahi atkahum mm -hmm. orang yang paling mulia si Allah adalah orang yang paling bertakwa Di antara mereka. Kemudian orang itu mengatakan les anha danas bukan itu yang kami tanyakan. Maka Rasul mengatakan faakromun nas mm -hmm. Yusuf Nabi Allah ibnu Nabi Allah ibnu Khalilillah yang sebaik-baik manusia secara konkret itulah Nabi Yusuf. Mm -hmm. Ya dia lah Nabi Allah anak Nabi Allah anak daripada abah mm -hmm. Khalilillah yaitu Nabi Ibrahim as. Jadi tujuh Nabi Ibrahim. Kalau lesehan haja nak salut mereka mengatakan hmm. bukan itu yang kami tanyakan. Kalau faham maaden Arab tasyalu apakah kalian bertanya tentang apa apa maaden itu kayak mining gitu ya? Hmm. Jadi sumber apa ini uh, kehidupan hmm. yang ada dalam kehidupan orang Arab yang kalian tanyakan maka mereka mengatakan iya. Fakhir kum fil jahiliyah, fakhir kum fil Islami idafaqoh. Bawa orang yang baik dalam masa jahiliyah, hmm. Ketika mereka berasal dalam Islam mereka juga tetap baik. Hmm. Itulah orang-orang yang apabila mereka sadar, Anak. mereka faham hmm. tentang bagaimana arti kehidupan itu. Artinya, hmm. kalau orang itu di masa jahilnya saja, hmm. dia baik. Ketika di masa Islam, dia baik juga. Hmm. Maka kebaikan itu akan mengangkat derajat orang itu. Nah, hmm. karenanya... Kita ingin sebagai orang Islam yang selalu bermanfaat buat orang Islam yang lainnya hmm. atau buat manusia pada umumnya, hmm. karena saya mengatakan nasi anfa'ul humlin. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap manusia yang lainnya. Hmm. Nah, betapa nikmatnya kalau kita menjadi manusia yang begitu baik kepada orang lain, sehingga kemudian kita akan selalu bermanfaat buat orang lain mm -hmm. yang bahkan tidak jarang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Mm -hmm. Makanya Sebenarnya. ungkapan Al Quran mm -hmm. itu lebih mengarah kepada mm -hmm. ungkapan Ehsan. Mm -hmm. Ya dalam akhir surat An-Nahl di surat <coughs> 108, <coughs> 10, ya, uh -huh. 128, 128 uh kita -huh. mengatakan Inna Allah ma'alatinatakau Wahdadi nahumah sinul, ya Allah suka kepada orang bertakwa. Berarti hubungan dia kepada Allah hmm. secara personal, hmm. tetapi dia juga berbuat baik kepada orang lain. Hmm. Jadi ya. itu akan diberikan oleh Allah pertolongan, hmm. pembelaan, dukungan, hmm. ya. hmm. yang itu adalah merupakan sesuatu hak yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa dan berbuat baik kepada orang lain karena itu kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran baik itu kapitalisme hmm. atau pemikiran, -pemikiran sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dalam hmm. kemudian bentuknya apa ini, komunisme yang telah gagal dalam kehidupan manusia PKI di masa Indonesia hmm. dan kemudian komunisme dalam kehidupan orang-orang eh, Soviet dan kemudian Eropa Timur semua sudah gagal dan itu semua menunjukkan betapa Konsep itu telah uh, tidak bisa dipertahankan lagi Dan kemudian menyusul yang akan datang adalah Kapitalisme yang dikembangkan oleh warat Dan sekarang mereka sedang dalam padat sekarat Sehingga Islam adalah merupakan agama Yang tidak uh, menuju seperti barat Juga tidak menuju seperti komunisme tetapi dia dalam posisi adalah posisi kewajiban Seseorang untuk menegakkan kehidupannya Secara benar, uh -huh. kemudian juga Membantu orang lain sesuai dengan Kapasitasnya, baik dalam bentuk Kewajiban zakatnya, ataupun dalam bentuk Sedekah, infak dan sebagainya uh -huh. Yang itu semuanya dalam rangka untuk Mesejahterakan manusia pada umumnya uh -huh. Nah, dengan cara seperti itu Mas uh, Ustaz mengatakan Dalam hadis yang saya juga apa ini, eh, Imam Khari dalam kitab Al-Adul Mufra uh -huh. Laisal ghina an kafatil alb Lagina, lagina nafs. Bukanlah orang yang kaya itu Karena dia menampilkan kekayaannya Tetapi orang yang kaya itu hakikatnya dia kaya dengan jiwanya Subhanallah Orang kalau kaya dengan jiwanya itu Dia akan bisa membantu orang lain Dengan tenaganya Dengan hartanya Dengan pikirannya Dengan pola lakunya Dengan segala yang dia mampu untuk bisa lakukan Sehingga tidak ada Silah berpangku tangan Untuk bisa membantu orang lain Apalagi masyarakat kita di Indonesia ini Sedang banyak mengalami musibah tengah sedang hmm. banyak mengalami Bencana-bencana hmm. hmm. Ya bencana tsunami Kemudian bencana merapi hmm. Kemudian bencana ablongsor hmm. Hmm. Kemudian bencana alam yang terjadi di Semarabaran hmm. Dan bencana-bencana yang lainnya Yang begitu banyak dan itu sangat membutuhkan perhatian dari kaum muslimin mm -hmm. untuk mereka bekerjasama dalam rangka untuk mengangkat kesulitan setelah surat mm -hmm. Dan e, itu merupakan satu kewajiban buat kita untuk menolong setelah kita. sesuai tentunya dengan kemampuan kita. Kerana kita jangan berpanggung tangan melihat semua itu justru harus bagaimana kita e, tertarik, membantu mereka, mm -hmm. e, meringankan beban mereka sesuai dengan apa yang kita miliki. Baik itu dengan tenaga. Dengan pikiran, hmm. dengan uh, harta minimal dengan doa, dengan doa, ya, ya. Jangan lupa untuk mendoakan sesiapa kalian ya. yang sedang mengalami uh, musibah atau tertimpa satu musibah, sehingga itu akan menjadikan uh, keringanan buat mereka dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallam dengan cara-cara Rasulullah Sallam memberikan dukungan kepada mereka sehingga pada suatu saat ada Orang-orang yang datang kepada Nabi. Mereka dari kalangan kaum muslimin. Yang nampak sekali kusut, lesu. Kemudian penampilannya begitu mengenaskan. Maka Rasulullah merasa sedih dengan penampilan orang-orang itu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Lihatlah saudara-saudara kalian yang datang sekarang ini. Mereka dalam keadaan lesu, kurus. Kedalam keadaan yang sangat mengutuhkan bantuan dari kita. Apa saja yang kalian punya, coba kita kumpulkan. Iya. Untuk meringankan beban saudara kita itu, makan pun pernah sudah berdatangan, ada yang bawa apa ini, uang, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan dan seterusnya, sampai tertumpuklah apa ini bantuan-bantuan itu, maka kemudian Rasulullah mukanya begitu berseri kemudian Rasul mengatakan dengan apa ini? Uh, ungkapan yang man sanna fil islami sunnatu hasna Falahu ajru huwazru man amila biha Maka siapa yang mengajarkan kebaikan hmm. Seperti bagaimana Rasul, Membuka jalan kebaikan itu hmm. Maka dia akan mendapatkan kebaikan uh, Yang diungkapkan dan kebaikan orang-orang yang, yang melaksanakan itu Dengan demikian hmm. maka menjadi utulah pribadi seorang muslim hmm. Yang juga, juga memperhatikan Orang lain saya juga memperhatikan dirinya ya. ya baik rekan-rakan ya, Jadi jika seorang muslim Sudah terkontaminasi Pemikiran dengan ilmu dunia ala barat atau ala orang-orang kafir maka akan timbul kegelisahan dan perang batin dan juga kadar agama yang rendah kemudian dia menjadi seorang yang egois jika berumah tangga akan berantakan dan jika bermasyarakat nah, akan rusak masyarakatnya jika dia masuk partai politik maka akan ada kebejatan dalam politik kita kembali setelah sering menikmati 107 FF Ya karakter Alhamdulillah anda masih mengikuti kajian aqidah dan pada bahasa malam hari ini adalah tentang kesejahteraan sosial yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz, Zed, Ustaz Ahmad Taufikbah dan Ustaz tadi sempat disinggung sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pemajaza hmm. ulisan ialah esan dan di sini ada Musa Jalatu Nibirri wal Fajir Hal itu jazal isan iwal fajir ya Astagfirullah. Apakah ada pahalanya itu? Kalau kita ya. memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang fajir, apakah dia pendosa atau bahkan orang kafir? Ya Barakaluh firqaum. Tentunya masing-masing orang akan menanggung tanggung jawab perbuatannya. Hmm. Hmm. Dan kita sebagai seorang Muslim hmm. itu hanya sebatas bagaimana berusaha menyelamatkan. Mereka yang sedang mengalami suatu uh, penurunan kualitas, baik mm -hmm. keimanannya maupun perbuatannya, mm -hmm. sehingga ketika kita melihat orang lain sedang berbuat suatu kesalahan itu, mm -hmm. timbul suatu uh, kasih sayang dalam diri kita, mm -hmm. bagaimana kemudian kita menyadarkan dia, mm -hmm. Ya Dengan cara menasihati mm -hmm. Dengan cara kita uh, memberikan sesuatu Hadiah mm -hmm. Atau kemudian berikan perhatian mm -hmm. Atau memberikan sesuatu yang mungkin Itu akan menjadi uh, Sebab Menjadinya dia sadar mm -hmm. Itu adalah merupakan satu Bagian daripada upaya Penyadaran itu sendiri mm -hmm. Nah, Kalau saja dalam uh, Riwayat yang dulu pernah saya sampaikan Tanah mm -hmm. disini sahih Bagaimana seorang yang kemudian dia bersedekah, ternyata sedekahnya jatuh kepada uh, seorang uh, pencuri. dan <tuk> ya, setelah lagi kemudian sedekah lagi jatuh ke tangan. BSK, pelajar. Al-laki yang jatuh katakan orang kaya. Semua orang mengatakan, kok gimana sih orang itu sedekah kepada orang-orang seperti itu. Kan masih banyak orang yang soleh. Nah, ternyata kata Rasulullah, justru dengan sedekahnya orang ini, mereka itu menjadi berubah. ya Menjadi sadar atas berlaku-berlaku yang salah itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, Inna Allah yu'ayi duhadadina birrajil al-fajir. Ah, Allah akan mendukung agama ini. Uh -huh. eh, bisa jadi dengan adanya orang-orang yang berbuat kejahatan. Bagaimana caranya? Ya nah, begini. bagi setan kata kata Imam Sa'uri rahimallahu, Sa'uri uh -huh. itu seribu orang yang berbuat kebejatan. Uh -huh. Mungkin orang itu berzina, mungkin orang itu uh, menipu, mungkin orang itu eh uh, minum-minuman keras, mungkin orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang, yang keji lainnya. Uh -huh. Itu uh, seribu orang yang berbuat seperti itu hmm. lebih ditakuti oleh setan hmm. daripada seorang yang berbuat bedah. <laughs> Kenapa hmm. begitu? Hmm. Kalau seribu orang yang berbuat kejahatan seperti itu, dia tidak akan tenang jiwanya. Hmm. karena dia merasa salah, hmm. merasa kotor, hmm. merasa kemudian tersisihkan dan akhirnya bertobat. Dan akhirnya dia iblis untuk bertobat. Hmm. Tapi kalau orang berbuat bedah hmm. Meskipun dia sekali tidak berbuat bid'ah Dia hmm. tidak pernah salah Tenang-tenang hmm. Tenang tenang, tenang, tenang saja. saja Meskipun begitu Syekhul Islam membuat satu kitab Namanya Rahmatu Ahli Sunnah Tujah Ahli Bid'ah Bagaimana pentingnya Ahli Sunnah itu memberikan kasih sayang kepada Al-Bid'ah supaya mereka sadar Atas bid'ahnya itu Kalau kemudian memang dengan cara halus Tidak bisa uh, menyadarkan Bisa dengan cara lebih daripada itu Di antaranya dilakukan hajar. Hadir itu adalah upaya untuk meninggalkan ataupun membaikot Atau kemudian tidak ada diajak bicara atau kemudian ditinggalkan sama sekali Dengan, dengan maksud supaya orang itu menjadi sadar atas perilaku yang salah dari bid'ahnya itu Nah, kalau kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menyadarkan orang seperti itu Tanpa harus dengan sikap yang keras Maka gunakan acara yang harus Dan itu adalah merupakan Cara-cara yang memang diajarkan Rasulullah, hmm. mahu dia refusian illa wazana, hmm. seduk ke, apa kelamahan lembutan ditaruh satu tempat akan menghias. Orang hmm. mahu dia syudah tu fushian indah wushana. Kalau satu kekerasan diletakkan satu tempat, dia akan apa yang merosak. Makanya perilaku baik dengan cara yang lembut hmm. itu akan jauh lebih menyedarkan daripada perilaku beringas hmm. dan kemudian kasar seperti itu. Yang mana keluarga? Ya, baikkan aktor. Ya, Alhamdulillah kita buka layanan nah, telefon. Bagi anda yang akan berinteraksi dengan kami di 8816363 atau di 7288 untuk layanan SMS. Ketik DI, kemudian ketik isi pertanyaan anda dan kirimkan ke 7288. Kita akan sambut yang berdana tentunya di 8816363. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ibu Genis. Ibu Genis. Di mana? Di Rawalumbu silakan. wassalamualaikum ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. baru ketinggalan lagi ni bu. iya, <laughs> baru masuk. kadang-kadang susah masuk. begitu kan? oh, ya. iya. Ya, yang saya mau tanya nah. eh, tentang masalah sosial ini ya. ya. bagaimana memupuk rasa kepedulian kita, rasa prihatin kita, rasa apa ya, kasih sayang kita terhadap sesama tetap bersemayam di dalam hati kita. Hmm. Karena dengan banyaknya hampir setiap hari kita mendengar musibah, hmm. gitu ya. Hmm. Uh, apa namanya uh, bencana apa? Bencana, hmm. dan sebagainya. Hmm. Nah, saya khawatir uh, bosan jadi orang baik. Ya, ya. Orang jadi, <laughs> jadi hambar. <gini. laughs> Sudah terbiasa lihat uh, apa kematian, bencana. lihat kesusahan orang, sehingga tidak tidak ada lagi rasa apa biasa itu enggak ah, enggak okay. ngaruh gitu dalam hatinya enggak enggak ini hmm. nah itu bagaimana caranya okay, okay. memupuk itu hmm. ya terima kasih banyak oh, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum rekan bu gendis dari raulbu asalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa ibu umi muhammad komo muhammad di mana saya di sini kan Sila, silakan Assalamualaikum silakan Waalaikumsalam katanya apa eh ini koma ke masalah riba nih ya, riba Oh ya, lu oh, Tanya, tadi. Ya, Teman saya nitip pinjam uang lah, hmm. bayarnya cukup besar lah kan ya. Heeh. Hmm. Utang pinem itu ini cukup besar. Heeh. Hmm. kemudian saya mengatakan oh, apa? Eh, tinggal menyisakan beberapa ratus ribu lah di tabungan saya di kebetulan di Syariah yang Ustaznya saya. Nah, kemudian saya mengatakan kepada dia eh, saya itu ya alhamdulillah dengan tabungan itu saya mendapat lagi hasil dari bank muamalat itu. Terus saya berkata, saya mengatakan dua isu ni. Apakah saya mengatakan saya mendapat bagi hasil dari bank tersebut sama dengan riba? Pertanyaan nomor satu, hmm. nomor duanya apakah saya halal menerima hadiah berupa uang dari dia atas pinjaman selama satu tahun yang memang akhirnya juga uh, Uang dia cicilan itu. Kepakai terus sama saya. Habis-habis hmm. juga nih Ustaz ya. Ibu di pinjam uang sama dia? Iya Ustaz. Akhirnya? Nah, nah terus? Si ibu ngasih hadiah sama dia? Gimana? Ibu ngasih hadiah sama dia? Tidak, dia yang pinjam itu ngasih hadiah ke saya. Oh ya? rupa uang. Saya tidak minta Ustaz. Hmm. Cuma saya mengatakan begini. Ya saya juga Alhamdulillah dari tabungan ini saya bisa hmm. ya, mendapatkan Jadi orang itu pinjam uang sama Ibu, terus dia ngasih hadiah sama Ibu gitu? Tidak Ustaz. Akhirnya begini. Saya itu kan... Uh, apa Teman saya minjem uang uh -huh. nah, minjem... Sama Ibu? Ya, sama apa? saya Saya akan meminjam di bank syariah, syariah. Ya. Hmm. Nah, Terus uh, saya mengatakan ke dia yang minjem itu hmm. Ya Alhamdulillah saya minjem uang itu juga saya dapat bagi hasil Terus hmm. uh, saya ngomong bagi hasil itu ke dia itu apa saya riba Tuh ustaz sama dengan riba <laughs> yeah. Karena uh, ya aslinya takut ya. yeah. nah, yeah. terus hubung yeah. ya Terus kedua, hmm. apakah saya halal tuh menerima uang dari dia mm -mm. Uh, pinjaman selama satu tahun. Dia ya, mm -mm. memberi uang ke saya, Ustaz. Mm -mm. Saya enggak minta padahal... Enggak kira. Dia dengar Pak Ibah apa bukan. Mohon yeah. maaf ya Ustaz ya, tolongin. Iya. Yeah. Ya, sama yeah. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dari bugenes tadi, bagaimana sikat acara supaya tidak bosan jadi orang baik mesti. <laughs> <laughs> ya, warahmatullahi wabarakatuh... Ya, memang e, iman itu naik dan turun. Yazido yangku. Iya, iman itu naik dan turun dan bagaimana supaya iman itu tidak turun. Ya, kalau orang e, punya harta biasanya dijaga supaya bagaimana tidak kurang. Seharusnya begitu juga dalam kaitan dengan keimanan, bagaimana dia menjaga supaya tidak turun gitu. Yang adalah naik terus. Nah, para ulama menyebutkan e, iman itu naik dengan ketaatan-ketaatan dan turun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, pada saat kemudian bagaimana kita menjaga kepedulian kepada masyarakat atau kepada orang lain sehingga kemudian kualitas keimanan kita itu stabil begitu sehingga tidak hambar kemudian tidak ada apa acau-acau segala yang terjadi nah sebenarnya ini kembali kepada kesadaran kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah untuk menanam kebaikan dan kemudian uh, kita akan mengetahui nanti di akhirat kelak. Dan kemudian kita sadar itu adalah bagian daripada ajaran agama yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Minimal-minimal seperti yang disampaikan oleh Rasulullah uh, tentang hak sesama muslim. Kalau kita mau memberikan salah. Kalau bersin diucapkan apa? Uh, uh, kalau dia mengucapkan Alhamdulillah Ya Mengucapkan ya, kalau Doakan Kemudian Kalau dia minta Nasihat Nasihati Kemudian Kalau dia sakit Dikunjungi Aduh. Ya Kalau kemudian Diundang ya Datang Aduh. Kalau kemudian uh, Meninggal Ya diadakan ke kuburan Nah berarti di antaranya kalau dia membutuhkan sesuatu hmm. maka bantulah dia. Hmm. Bahkan Rasul mengatakan unsur akhlak kawaliman awam aluma. Bantulah saudaramu yang terdalim, yang dalim maupun yang hmm. Sehingga Sekepdunan sahabat mengatakan kalau dia terdalimi kami mengerti kan mas bantu. Hmm. Hmm. Tapi bagaimana yang mendalimi kamu cegah dari kedalimannya itu. Hmm. Sampai seperti itu, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam berperilaku kepada orang lain. Termasuk di antaranya, kalau kemudian orang-orang itu mengalami musibah segala macam, mungkin mereka memang layak dan pantas untuk kita bantu. Bagaimana dengan orang yang menyakiti kita? Udah menyakiti kita, bagaimana kita membantu dia? Justru itu yang kemudian benar dalam agama. Makanya hakikat surat rahmi, Agalah kepada keluarga yang memutuskan hubungan dengan kita. Hmm. Dia memutuskan justru kita kita upayakan untuk mendekati dia. Ya, begitu. Kita. Nah, begitu pula ketika orang itu berbuat jahat kepada kita, hmm. kita berbuat baik kepada dia. Hmm. Itu luar biasa betul pengaruhnya. Ya. Itfaq bilatihiyah. Ya, kan. Lakukan dengan cara yang lebih baik. Nah dengan cara kesadaran itu harus mengatakan siapa Yang mengeluarkan kesulitan seorang hamba Allah Di dunia ini hmm. Maka dia akan diberikan oleh Allah Kemudahan nanti di akhirnya Nah karenanya Cara-cara kepedulian seperti itu Atau kesadaran seperti itu Akan membangun keperibadahan seseorang Untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik Dan subhanallah hmm. Kata Ibu Abbas Orang ketika berbuat sekali kebaikan saja hmm. Apa yang terjadi Hatinya terang, hmm. mukanya cemerlang, cemerlang. Ya kan? kemudian badannya kuat, hmm. kemudian dia dicintai oleh masyarakat di sekitar dia. Itu tandanya orang yang berbuat baik. Hmm. Dia akan selalu mengalami seperti itu. Hmm. Nah kalau ibu kemudian menyadari atau kita semua menyadari betapa nilai kebaikan itu. Menjadikan hati teramu, kak cemerlang hmm. Badannya kuat, dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya Serta dicintai oleh Allah SWT Itu yang paling penting. Yeah. Nah yeah. Kalau itu kemudian menjadi motivasi kita hmm. Saya yakin Kalaupun kita tidak bisa memberi orang, hmm. kita bisa memberikan salam, yeah. kita bisa memberikan doa, kita memberikan yang bisa kita lakukan. Hmm. Ya, makanya tidak harus kemudian dengan dengan bentuknya materi, yeah. di, apalagi kalau ya. ditambah materi, hmm. apalagi ditambah tenaga. Hmm. Wah, luar biasa betul-betul. Ya, setelah kaitannya dengan pertanyaan dari Umum Muhammad ini, yeah. tentang masalah berbuat baik, karena... Yeah. Dia... <tuh> Entah kalau dia memberikan piut, memberikan piutang kepada hmm. kemania itu ada sirik terus. Ia yeah. kita juga berbuat ada sirik ingin, ingin dihargai yeah, dan right. ini ingin dibalas lebih. Gitu, nah ini begini, uh, memang inamalak malu baniyah. Ayo, seseorang itu berbuat karena niatnya. Hmm. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Umum Muhammad, dia tidak berniat untuk mencari riba. Dia tidak berniat untuk mendapatkan hadiah Dia tidak berniat Untuk memperoleh sesuatu Imbalan Dia hanya sebatas ingin membantu Saudaranya sedang membutuhkan Dengan cara meminjamkan uang Yang uang itu diambil dari uh, deposito dia yang ada di Bank Syariah Yang itu diperoleh dengan jalan di antaranya baik dari modalnya maupun dari bagi hasil. Sebenarnya itu hak sepenuhnya Om Muhammad. Ketika kemudian dia menghutangkan, ya, ketika dia menghutangkan. Sebenarnya enggak perlu diceritakan sama orang yang yang eh, yang di, yang berhutang itu. Oh ini saya keluarkan dari bank syariah segala macam. Enggak usah diceritakan begitu. Ya dia butuh berapa kita beri. Kemudian hmm. ini adalah hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Kemudian anda akan kembalikan kapan. Harus jelas itu? Jelas. Ya. Kalau perlu ditulis. Dibuat perjanjian tertulis. Anda mengutang kepada saya kepada saya sekian dan akan mengembalikan tanggal sekian. Ketika kemudian waktunya kita bisa menagih kepada dia. Ada bukti bahwa antyak dia, dia telah berhutang. Itu akan lebih bagus daripada cuma dengan lisan saja. Apalagi nanti orang bisa lupa, bisa kemudian meninggal dunia sehingga tidak ada bukti sama sekali. Itu akan lebih bagus. Nah, tetapi kalau kemudian dia memberikan hadiah. Yang kemudian itu tidak ada syarat dalam hutang-hutang. Hmm. Kalau ada syarat, maka itulah ribah. Hmm. Tapi kalau kemudian dia tidak bersyarat. Kemudian dia berhutang kan. Kemudian dia bayar pada saatnya. Hmm. Kemudian dengan, uh, apa ini, karena kebaikan dia ini. Dia memberikan hadiah. Tidak hmm. ada kaitan dengan bunga bunga tadi itu. Hmm. Dia hanya karena dia berbuat baik. Dia kemudian. Kembali ingin berbuat baik kepada dia. Tanpa ada syarat. Maka itu enggak ada masalah. Ia ya, masalah. Warahmatullahi Baik saat Ada ratih di mana ini. Pertanyaannya. Bagaimana menstikapi budaya barat yang begitu kencar mempromosikan jahiliyah modern Ustaz? Ia. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang budaya barat ini bagaimanapun tidak bisa dihentikan. Hmm. Karena masuk dengan banyak... Pintunya Kalau dulu lewat uh, Apa ini Film-film uh, uh, Dan sekarang itu bioskop sudah pada bangkrut Kemudian berikutnya lewat VCD-VCD hmm. ya, Kemudian lewat uh, Proses pendidikan Wah, hmm. uh, Kemudian lewat Mas-mas uh, media elektrik maupun uh, uh, Cetak hmm. Yang paling dahsyat sekarang ini adalah yang tidak mungkin dihentikan Adalah lewat internet hmm. Nah itu yang paling berbahaya sekarang ini hmm. Hmm. Tinggal bagaimana kemudian Seseorang mampu untuk melakukan satu seleksi Mana yang positif, mana yang negatif Kalau positif itu ukurannya apa, kalau negatif ukurannya apa Semua diukur dengan syariat Allah Tidak semua yang dari barat itu negatif Nah Itu harus objektif kita mereka hmm. ya, seperti teknologi seperti apa ini uh, applied science yang mereka kembangkan hmm. itu positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam Ayo. tapi kalau sudah menyangkut masalah budaya hmm. kemudian menyangkut masalah apa ini uh, olah laku, mm -hmm. itu lebih banyak merupakan hal-hal yang mereka memang didasarkan kepada kehidupan materialisme dan kemudian sejarah budaya mereka, sebenarnya kita sudah punya semuanya, mm -hmm. baik segi norma-norma maupun ajaran mm -hmm. eh, ataupun budaya kita sudah punya semuanya, sehingga kita tidak perlu mengadopsi dari mereka tetapi, hal-hal yang harus berupa ilmu pengetahuan dan teknologi itu, barangkali itu yang perlu kita kembangkan, bisa kita adopsi selama, tidak bertentangan dengan syariat Allah, mm -hmm. dan karenanya kita harus faham tentang Islam yang sebenarnya sehingga kita bisa mendeksi apa yang sering Islam dan tidak itu berlaku masikan. Ayuh baik rekan-rekan rahimakumullah, kita akan kembali setelah segmen berikutnya. Radio Data 107 FM. Rekan-rekan rahimakumullah, Anda bisa berinteraksi dalam kajian tauhid malam hari ini di 0816363 atau SMS ke 7288. Saya bacakan SMS dulu dulunya Ustaz Ya. Uh, Setiap negara kita masih mengadopsi sistem demokrasi. Gimana cara mendapatkan seorang pemimpin yang amanah? Tapi bukan dengan cara demokrasi Ustaz. ya, Ustad. Ya, Barakal Fikum. Kita uh, sebenarnya ketika berbicara kepemimpinan, mm -hmm. pemimpin itu juga berasal dari rakyat. Mm -hmm. Makanya ada ungkapan dari para ulama itu kamah takunu ywalla alaikum jadi kualitas pemimpin kalian bagaimana adalah sekalian? bagaimana kualitas kalian nah kalau kita ingin lahir pemimpin-pemimpin uh -huh. yang amanah kemudian uh, dua ya syarat yang pemimpin dalam Al-Qur'an sebutkan wa khairu man al-qawiy amin pemimpin itu hendaknya dia itu kuat dan jujur Kuat itu berarti kuat di dalam menegakkan agama Kuat di dalam menjalankan agama Yang kedua adalah dia ya, jujur Dalam arti kepemimpinan itu Dijadikan sebagai dasar Untuk menunaikan amanat tanggung jawab Kepemimpinan itu Dengan dasar karena takut kepada Allah Sehingga kemudian tidak dilakukan Abuse of power Satu bentuk penyimpangan Di dalam menggunakan kekuasaan Nah karenanya Pemimpin ini Hendaknya uh, apa ni uh, muncul dari masyarakat itu sendiri yang harus kemudian uh, memberikan contoh, hmm. ya. Dan insya Allah setiap zaman dan setiap masyarakat pasti ada pemimpin itu. Hmm. Sebagaimana ketika orang menyebelikan tentang tolut, hmm. ya, hmm. Dan taulud itu ternyata Allah berikan dia kemampuan hmm. di dalam ilmu dan badan. Hmm. Dan itu adalah merupakan termasuk ukuran. Hmm. Apakah orang itu badannya sehat, kemudian mempunyai ilmu. Hmm. Yang dengan itu dia bisa menjadi pemimpin. Hmm. Ada kemudian uh, tidak terpenuhi syarat itu. Selain syarat yang pertama tadi itu. Hmm. Nah, Kerana kalau kita gabungkan secara keseluruhan, pemimpin hmm. ini adalah mereka yang tahu hmm. untuk menjalankan tugas amanat ini dengan kemampuan fisik yang memadai, hmm. ilmu yang memadai, hmm. dengan dasar pelaksanaan agama yang memadai hmm. dan didasarkan kepemimpinannya kepada kesadaran atas amanah yang Allah berikan kepadanya untuk menjalankan tugas kepemimpinan itu. Hmm. Kalau itu betul ditambah lagi dengan hukum yang digunakan adalah hukum Allah maka yang terjadi adalah keadilan sosial yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat yang terjadi adalah apa yang kita harapkan sebagai pemimpin yang adil dan itulah harapan kita semua tentunya dan kita sudah terlalu banyak coba-coba ternyata memang yang kita coba-coba selalu mengecewakan begitu keadaannya Allah Baik, nama-nama wa satu enam tiga enam tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Eh, Mas Agung, Selamat Jati. Ya, silakan. Radionya tolong dikecilkan, Mas Agung. Oh iya. saya tu, Saat? Ya, Alhamdulillah. Barakat. Nah, Saat, saya nak mau tanya nih. Ya. Uh, sebagai makhluk Islam kan kita uh, diwajibkan untuk beramal malam yang mungker kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengingatkan dengan cara pijat uh, seseorang, tapi orang itu marah marah. Nah, gimana sikap kita, Saat? Ya. Sedangkan suci mana itu uh, sampaikan kebenaran walaupun terasa sakit gitu, Saat. Iya, Pak. Uh, ya, kiranya kita aja set ya. ya. Uh, Jaga kemuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Baik di belakang Pak Agung kita terima. 8816363. Assalamualaikum. Dalam. Dengan siapa Pak? Awawan Kambo. Oh, Awawan ya. Di taman sila Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima ya, kasih Pak Awan. Pertanyaan terima kasih. Ia dalam riskup. Saya telah menemukan ada ayat yang membunyikan kalender syarah pokok Malik meliputi bid'ah taktis dinasti selama wala ilal yang ada di dalam yeah. kitab nami ya petolarani ada fazaidan tadi yeah. ini artinya jadi ya yeah. on men tafsiran dari dari ayat tersebut tadi ayat berapa tadi itu Pak ana cuma dari surat isbakil dan pemberian apa segala gitu pendahara rajaannya dengan yeah. yeah. dari dari seorang raja kepada nabi itu oke okay. yeah. oke so, dari pendahara raja Hmm, ya, itu rapih tuh. Baik Pak Bawan, terima kasih. Baikkan. Hmm. Dan langsung kita jawab untuk Pak Agung dulu ini. Kalau ada orang dengan sifat tapi marahin marah. status. Ya, waalaikumsalam. Uh, memang manusia ini kan punya tabiat, mm -mm. tabiatnya berbeda-beda. Mm -mm. Ada yang temperamental, ada yang terlalu kalem, ada yang seding-seding. Mm -mm. Makanya kalau orang itu mudah marah. Mm -mm. Itu ima indikasinya dia orang jahil hmm. atau indikasinya dia darah tinggi. Betul. Hmm. Ya. Dua ya. Iya. Jahil Kalau dia jahil maka harus diarahkan, hmm. diajari. Hmm. Hmm. Ya. Yeah. Cuma orang itu marahnya biasanya tidak terkendali. Hmm. Karena ingin menutup kebodohannya dia marah gitu. Hmm, gitu makanya ya. kita harus sabar untuk kemudian mengajarkan kepada dia. Hmm, nah, bunyi ya, kemudian yang kedua, hmm. ima dia itu memang jarak hmm. tinggi, <laughs> nah, penyakit gitu. Hmm, hmm. Nah, makanya jangan ditambah, kemudian kita omongin lagi, akhirnya hmm. kena stroke struktur. <laughs> Karena strategi kan ujungnya banyak nasruk nanti iya. Makanya di dalam upaya Amar Ma'ruf Nih Mungkar Itu iya. ada namanya fikih Amar Ma'ruf Nih oh, ya. Ada fikihnya itu Pak iya. Nah bagaimana caranya Pertama ada tiga iya. Tiga syaratnya itu iya. Untuk fikih Amar Ma'ruf Nih Mungkar itu iya. Yang pertama apa yang kita sampaikan iya. Harus dasarnya ilmu Ilmu. Artinya jangan omong kosong iya. Jangan kemudian kita Menyampaikan sesuatu yang memang enggak berdasar bagaimana apa kita sampaikan betul-betul dasarnya ilmu. Hmm. Ilmu yang paling tepat adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Sampaikan saja ini Qurannya begini, ini hadisnya begini. Hmm. InsyaAllah orang kalau disampaikan dengan cara itu, hmm. dia tidak akan tersinggung. Oh, iya. Ya, kemudian yang kedua, cara menyampaikan harus dengan lemah lembut. Hmm. Hmm. Tidak dengan cara menggurui, hmm. tidak dengan cara kasar, tidak dengan cara-cara yang meninggung. Hmm. Tapi dengan cara lemah lembut. Hmm. InsyaAllah orang itu akan bisa menerima. Hmm. Ibu tiga, merubah orang itu butuh kesabaran mm -hmm. Jadi amal ma'ar dan muka harus dengan ditutup kesabaran, kesabaran. Mm -hmm. Yaitu berhelem Bahkan di atasnya sabar itu, helem itu mm -hmm. Kalau umpama dia kemudian marah-marah, kemudian dia bereaksi, biar saja mm -hmm. Sampai uh, imma kita bisa menghadapinya, mm -hmm. atau kita tinggalkan dia mm -hmm. Dia dia merenung, dia berbicara dengan dirinya sendiri mm -hmm. Orang berbuat baik kok oh, saya marah-marahin Nah kan mm -hmm. nanti dia Menyalahkan dirinya sendiri mm -hmm. Yang jelas ketika kita sudah menyampaikan Itu sudah masuk di otak dia Kemudian tinggal bagaimana dia meresapi itu mm -hmm. Sampai dia menyadari mm -hmm. Bahawa ternyata orang yang menyampaikan itu benar Dan dia bukan maksud untuk mencelakakan mm -hmm. Tapi dia adalah maksud untuk memperbaiki mm -hmm. Nah kalau kesalahan itu tumbuh Hmm. Waduh, omongan anda akan didengar sama dia hmm. Tanpa harus marah, tanpa harus kemudian uh, Bersikap yang penelitian seperti itu ya, Berarti harus dikasih ya. tempo buat merenung ya. Itu begitu, hmm. memang itu proses Waktu untuk menjadikan kata-kata itu berinteraksi dalam diri orang itu mm. makanya proses penyataan orang itu tidak sekaligus, mm. tapi juga membutuhkan waktu proses mm. dan itu yang kurang disadari oleh banyak orang sehingga, saya mm. ah, penting saya sudah aman maaf naik bukan itu oh, tapi prosesnya itu harus kita jaga juga Ayah, ya? nah kemudian Pak oh, Wawan wak -wak -wak. Uh, dalam surat malik. Yusuf mm. ayat 54 mm. kemudian sampai 55 ini Pertalian dengan uh, peristiwa yang terjadi dengan Nabi Allah Yusuf. Mm -hmm. uh, ini penting sekali pelajaran bahawa ketika seseorang itu mengalami satu musibah, mm -hmm. ya dengan dia dicihakkan oleh saudaranya sendiri sampai mm -hmm. dibuang ke dalam sumur, mm -hmm. karena kedengkian yang ada pada mereka. Mm -hmm. Karena dalam Ustaz Yusuf ini ada seribu faedah, Pak. Oh, ya, makanya para ulama mengumpulkan uh, faedah faedah dan uh, apa? dalam tafsir tafsir Yusuf ini hmm. mereka mengumpulkan sampai, lebih daripada Seribu faedah hmm. di dalam tafsir Yusuf. Itu, ada itu uh, seribu faedah daripada tafsir Yusuf hmm. di terjemah sembilan ulama hmm. yang uh, apa ini kalau kita pelajari memang banyak sekali pelajarannya di antaranya hmm. Nabi Yusuf ini mengalami proses apa sikap yang perhatian orang tuanya, mm -hmm. sehingga merasa dimanjakan, mm -hmm. sehingga menimbulkan kedengkian daripada saudaranya. Mm -hmm. Sehingga dengan cara apa mereka ingin uh, memusnahkan atau menyingkirkan Yusuf ini, mm -hmm. maka mereka membuat satu trik mm -hmm. sehingga kemudian dibuang dalam sumur itu. Nah ternyata Nabi Yusuf ini uh, mengalami satu kesulitan-kesulitan. Uda -kesulitan. mm -hmm. kemudian dia menjadi uh, dijolbikan, mm -hmm. sampai kemudian dia diambil anak. ...oleh uh, Raja ini di Mesir. Hmm. Ya, kemudian dia tersikmati lagi... ...oleh istrinya Sang Raja. Yang ya, kemudian uh, diajak... Uh, ...begitu tertariknya di perempuan... Hmm. ...sehingga diajak dalam kamar... Hmm. ...dan kemudian dikatakan... hai lak, ...Lakukan apa yang hmm. kamu inginkan. Hmm. Hmm. Kalau kita ada tidak berpikir begitu... ...lain lagi ceritanya itu ya. Subhanallah inilah <laughs> keibatan... ...Yusuf A.W. Pelajaran buat kita. Ya, ya. Sehingga ketika kemudian... Uh, ...dia mengatakan... Uh, aku apa tidak mau memang bala ketamadbi, wahamabi alau lah anak aburhanabu. Cukup itu kemurungsnya hati perempuan. Yeah. Tapi Yusuf ada ingat sama Allah. Tafsiran, Sejauh mana itu, itu? sama Allah. Tafsiran, tafsiran la ketamadbi, wahamabi alau. Artinya, sejauh mana tafsiran itu? Ya, apa ya? Sebagai manusia ada keinginan itu. Ah. Tapi karena dia sadar atas kebesaran Allah, hmm. kalau dia ikuti keinginannya berarti melanggar Allah. Hmm. Dihentikan saat itu. Hmm. Tetapi karena dia menghentikan kemaksiatan, hmm. Allah ganti dengan apa? Ya. Dengan kenikmatan. Hmm. Meskipun dia ancam untuk akan dipenjarakan tapi Yusuf mengatakan lebih baik enjara bagiku daripada aku bermaksiat kepada Allah. Mm -hmm. Tapi apa yang berikutnya pada saat Yesus dikeluarkan Kerana dia mampu memberikan takwil mm -hmm. maka raja mengatakan setelah dia memimpin kami mm -hmm. coba datangkan orang itu aku akan gunakan untuk membantu diriku. Mm -hmm. Sehingga kemudian Yusuf diberikan kepemimpinan mm -hmm. yaitu apa ini menjadi menteri keuangan ini. Paling mm -hmm. menteri keuangan dia mm -hmm. dan itulah Tempat yang tepat bagi Yusuf dan itulah kemudian posisi yang dijuluki oleh Nabi Allah Yusuf. Makanya dalam uh, keterangan ini pak Ulama menyebutkan seseorang ketika dia mampu hmm. untuk menduduki satu jabatan hmm. silakan dia menggabung. Saya lebih mampu di jabatan ini daripada jabatan-jabatan yang lainnya hmm. sehingga dengan itu dia makan-makan dengan benar. Lepar hmm. ya kalau fikir. 8816363. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa pak? Dengan Kelvin. Di mana pak Kelvin? Halo pak Kelvin. Cabe. Cabe. Eh, itu, hmm. uh, saya mau Cabe Mau Cabe, silakan. Eh asalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. nanya Pak Kelvin ini dari dari mana namanya, Pak? Oh, dari orang tua. Oh, iya, sebab <laughs> saya menemukan Pak Kelvin ini adanya di Australia, Pak. Iya, oh. <laughs> Pak. Silakan ngakenin dia. Ya. Eh, anda kerja di retail, Pak. Iya. Iya, hari Jumat itu eh uh, diusahakan selalu standby karyawan gitu. Hmm. Nah, Anda sudah ngomong ke manajer? Supaya di sia-siapi uh, yang non-muslim itu menjaga konter gitu kak. Oh, uh, tapi ternyata uh, manajer saya uh, ingin menjadwalkan orang-orang muslim ini untuk menjaga stand gitu. Mm -hmm, gitu ya? Jadi pertanyaan mm -hmm. saya bagaimana sikap saya yang sudah berusaha dan saya mendapatkan tugas itu jumat besok untuk menjaga stun. Jadi saya harus gimana tuh? Kan? Iya, Barakulah Fikir. Ya, Jazakallah. Ya, iya, Karimazallah. Ya, Barakalfi ke Pak Kalfin. Ya, ini adalah merupakan tantangan bagi bapa eh, untuk mendapatkan rezeki halal, tetapi tidak bertentangan dengan syariat Allah, termasuk menunaikan kewajiban menjalankan salat Jumat Karena eh, apa ini? Jumaat wajibun Alekuli Mahtalim, bahawa Jumaat itu wajib bagi orang yang sudah eh, dewasa. Ya, karenanya eh, upaya Bapak untuk eh, mendapatkan giliran. Eh, Ikut salat berjamaah dalam Jum'atan itu harus terus diupayakan. Karena itu kewajiban. Kalau memang e, kebijaksanaan perusahaan menetapkan Anda tidak bisa dirubah hmm. waktunya... Hmm. Uh, Alhamdulillah kita di masyarakat Muslim mm -hmm. yang kemudian uh, Tidak harus kemudian berpangku Terhadap mm -hmm. satu pekerjaan itu saja mm -hmm. Maka kita tawakal kepada Allah Mencari pekerjaan yang lainnya Yang tidak mengganggu hubungan kita Dengan Allah SWT ya. Tetapi sebelum kita itu Cobalah upayakan terus menerus Dalam rangka untuk mendapatkan hak, -hak anda itu mm -hmm. Sebagai seorang Muslim Karena di negara kita Orang beragama itu dihormati. Kenapa kemudian pimpinan perusahaan itu tidak menghormati agama anda? Berarti orang ini dengan sengaja menetapkan posisi anda untuk tidak kemudian anda ikut dalam corak jumatan itu. Dan itu jelas mengganggu keutuhan agama anda. Makanya harus diupayakan dengan cara lain. Imma kemudian mengupayakan secara maksimal lagi atau kemudian mencari alternatif lain sehingga tidak terganggu hubungan anda dengan Allah SWT. Wassalamualaikum. Eik, nampak ramai satu enam tiga nanti ya. Halo, Assalamualaikum Dengan? Dengan Ida. Di mana Bu Ida? Di mana Silakan. Oh iya, Pak Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, mau nanya. Mm -mm. Uh, saya kan punya orang tua sering mm. berdebat tentang agama. Mm. Uh, saya punya keyakinan kalau dalam Islam itu kan 40 hari, 7 hari, terus kalau ada orang meninggal baca Yasin, tahlil, uh, saya punya keyakinan itu enggak uh, ada dalam Islam. Orang tanyanya muslim nih. Muslim oh, uh, terus uh, kata bapak saya itu itu ada gitu loh hmm. itu ada kita sering berdebat tentang gitu hmm. anda nggak pernah nanyakan adanya di mana tuh pak kita? Kenapa? Kalau dibilang ada anda bisa nanya adanya di mana pak? Um, menurut pendapat bapak itu dia kan dulu pesantren kalau hmm. pesantrennya belum tahu begituan mungkin sih ya yeah. uh, dia perkayaan ada gitu loh hmm. terus saya sering nanya. Dia sering dipentak-pentak gitu loh Tuh ya saja gimana orang tua yang pentak Gimana ya. lain gitu hmm. Karena uh, dasar ikut aliran garis keras gitu Saya hmm. dibilang gitu sama orang tua gitu Adik-adik anak -adik, yeah. uh, juga dibilangin yeah. uh, Udah gak sih kut, uh, si Ida ida itu aliran moma dia Aliran garis keras gitu oh, yeah. Sempat dikucilkan dalam keluarga Di keluarga hmm. itu sempat dikucilkan tentang masalah itu Pas dat yeah. uh, Pertanyaan anak mau Apakah anak berdosa kalau sering berdebat dengan orang tua? Ya. Dan sekarang ini hubungan anak dengan orang tua kurang harmonis mm -hmm. uh, Dan sekarang anak udah mestinya udah jauh Sekarang anak di Jakarta, orang tua di Jawa mm -hmm. uh, Kurang harmonis itu hubungannya mm -hmm. Ya sampai sekarang juga gak pernah uh, Apa ya Emak eh, tanyain kabar di sini atau gimana? Nggak, kayaknya kurang harmonis. Yeah. Yeah. Uh, menurut Pak Ustad, saya berduasa nggak ya? Karena yeah. udah jarang komunikasi dengan bapak, terus yeah. sering, maksudnya nahagama itu kita sering uh, berbantah-bantahan gitu. Mm. Itu aja Pak Ustad. Yeah. Salam ya, sehat. Wassalamualaikum. Terima kasih. Salam. Satu lagi di 816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa? Tolong radio dikecilkan Pak. Ya, ya, terima kasih. Pak. Dengan siapa? Ini Pak Ustaz. Bukan. Iya. Khusno. Khusno. Iya. Terima kasih waktu yang diberikanlah. Pertanyaan saya begini Pak, saya pernah membaca dalam satu artikel bahawa keimanan di zaman Rasulullah itu sifatnya dinamis atau ketofitan dan misalnya disampaikan kepada Bilal Bilal apa, walaupun dia di dalam penyiksaan dia tetap bahwa Allah itu ahad ahad gitu hmm. sampai dia bagaimana kalau Raga kamu, jangan sesat kamu dibisahkan Saya tetap ahat hmm. Berarti dia di situ betul-betul tumbuh Di dalam kolbunya, dia mempertahankan Kepahitannya hmm. Tapi kalau dibandingkan orang-orang uh, sekarang ini hmm. Dengan dikujung ini dan itu Dia bahkan melepaskan Keimanan dia gitu hmm. Dengan dari dia tidak enak dengan saudaranya Dengan dari tidak enak bermasyarakat hmm. Dengan dari dia menjadi seorang pemimpin Dia melepaskan keimanan dia gitu hmm. Apa mungkin karena sekarang ini sudah banyak orang yang pintar gitu Atau mungkin uh, apa Dulu kan belum ada apa namanya ilmu fikih gitu hmm. Tapi sehingga justru malah menjadi perdebatan gitu hmm. perbedaan, uh, perbedaan selalu di utamakan bukan kebersamaan, kan? Yeah. Nah, itu kita kan, begitu. Yeah. Bagaimana pandangan Pak Ustaz yeah, Nurul? Nah, right. right. yeah. qua... hey. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini waktunya apa nih? Singkat ya. Yeah, yeah. Untuk Bu Ida, uh, yeah memang uh, Rasulullah mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Satu kaum itu no. ah. uh, tidak akan tersesat hmm. kecuali kalau mereka suka berdebat dalam masalah mm -hmm. agama. Jadi e, sebenarnya harusnya bahasa yang digunakan oleh Bu Ida jangan berdebatlah. Mm -hmm. Kita berdiskusi dalam rangka untuk apa ini e, meluruskan mm -hmm. pemikiran yang salah atau kemudian e, mencari jalan keluar yang terbaik dalam perbedaan pemahaman. Nah, sementara apa yang, yang dialami oleh orang tua Bu Ida ini Dia berdasarkan kepada kebiasaan lama mm. Atau pelajaran yang dia peroleh dari pesantar tertentu mm. Yang kemudian dia terbangun di atas budaya itu mm. Yang kemudian dia merasa sebagai orang tua mm. Kalau sebagai orang tua kemudian didebat oleh anaknya masyarakat mm. orang mengatakan, ah kamu itu kan kencur Kamu kan gak tahu apa-apa Kamu kan begini, begini, begini Akhirnya dia menggunakan otoritas ke orang tuanya mm. Makanya sebaiknya jangan dengan Metode berdebat Tapi kita metode berdiskusi Atau paling tidak Seandainya orang tua Diskusi pun juga tidak bisa menerima Kita eh, menyampaikan dengan cara baik Melalui buku Melalui kaset Atau kita undang ustaz ketemu sama dia Untuk berbicara ya Atau kemudian eh, Apa dengan cara-cara yang yang tidak melukai hati Bapak orang tua itu hmm. dan itu insyaAllah bisa dilakukan hmm. ya. makanya uh, tidak betul kalau kemudian hubungan tidak harmonis gara-gara itu saja hmm. sebenarnya itu kesalahan orang tua Talulah itu kesalahan. Hmm. kita sudah berusaha menasihati kita sudah berusaha untuk memperbaiki hmm. nah, kewajiban kita sudah kita laksanakan tapi kalau kemudian dia tidak menerima urusan dia sudah hmm. kewajiban kita sudah gugur hmm. tapi sebagai orang tua tetap harus kita hargai Sebagai orang tua kita adalah akui dia adalah orang tua kita maka tidak boleh bukan itu menjadi terputus makanya harus dibangun hubungan yang harmonis dengan upaya untuk kemudian bersikap ramah lembut kepada mereka menghargai mereka dengan cara menghadiahkan dengan cara menelpon dengan cara untuk melakukan pendekatan pendekatan jangan memutus hubungan dan mulailah dengan anda jangan nunggu orang tua karena orang tua selalu akan merasa gengsi kalau dimulai dengan beliau sendiri hmm. maka mulai dengan anak kini. Hmm. Jadi kita mulai buat dan mulai dulu kepada orang tua mereka untuk menulis surat dan seterusnya menyampaikan minta maaf atas segala hmm. yang mungkin yang salah kita akui. InsyaAllah yang kita maksudkan adalah baik Dan kita ini menyampaikan kebenaran Cuma itu saja Dan dengan cara itu InsyaAllah kesadaran orang itu akan lebih baik Nanti untuk bisa menerima idah hmm. Dan tidak kemudian menganggap idah sebagai Orang yang bersikap ekstrim Sebab ekstrim itu artinya Melebihi kapasitas yang agama Itu namanya ekstrim Tapi kalau kita menjalankan agama Ada jasa ini Qurannya begini Hadisnya begini Tapi yang akan disampaikan orang itu Ada pendapat-pendapat mamanya Pasti Al-Quran dan Hadis Lebih kuat daripada pendapat orang Nah itu yang kemudian kita sampaikan dengan cara yang halus dan besar istimewa Insya Allah Untuk Pak Postono Bahawa kemudian para sahabat itu Dinamis memang betul mm. Dan itulah kelebihan para sahabat Kenapa mereka itu lebih dari kita Mereka tahu yang benar langsung mereka amalkan mm -hmm. Dan itu mereka pegang Sampai mati mereka itu mm -hmm. Itu kelebihan mereka mm. Kalau kita ini banyak tahu Tapi banyak kita langgar <laughs> <laughs> Ini kesalahan kita itu Komitmen terhadap memegang kebenaran itu lemah Hmm. Apalagi kemudian diperlemah dengan lingkungan Dengan kondisi, dengan berbagai macam hal Kadang-kadang hmm. kita berada di suatu tempat Miliu yang baik, iman kita meningkat Pada saat kita terjun di suatu miliu yang buruk hmm. Maka itu kemudian menjadi luntur. Hmm. Ini disebabkan hmm. karena Kita kurang menjaga keutan keimanan itu Makanya hmm. itu pun pernah terjadi di masa sahabat Artinya tidak semua kayak Bilal gitu hmm. Alhamdulillah pun mengatakan kepada Rasulullah, hmm. kenapa kalau aku berada dekat engkau Sempatnya surga aku akan raih hmm. Tapi ketika aku terjun ke masyarakat Semuanya itu berubah hmm. Maka Makarso mengatakan kepada hantola, kalau kamu menjaga keimanan kamu di luar sana, sebagaimana kamu menjaga keimanan kamu bersama aku, maka kamu akan dijabat tangan oleh malaikat. Sehingga kemudian ketika juzuh hantol ini menikah pengantin pertama malam tahun baru malam apa? apa malam apa? pertama pertama pengantin baru dia juzuh meninggalkan jihad dan ikut terjun meninggalkan istrinya dan kemudian dia terpenuh di malam pengantin baru itu. Dengan Rasulullah mengatakan dia dimandikan oleh malaikat. Hmm, hmm. Ini adalah merupakan keserusan. Di dalam menegakkan tauhid itu sendiri. Hmm. Jadi antara ilmu dan amalan itu ada keseimbangan. Hmm. Makanya semakin sempurna ilmu seseorang, hmm. semakin sempurna amal seseorang, hmm. maka semakin sempurna iman orang itu. Hmm. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dengan Amin. diberikan ilmu yang bermanfaat, Amin. dan kemudian dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya menjadi amal saleh Dan itulah yang kemudian kita harapkan dalam kehidupan ilmu sehingga Jadi, oleh Allah SWT. Amin. Aku lukali haja wa astagfirullahaladzim wa alaikum, maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan terhormat kami Allah waktu kita sudah terbatas dan terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya insyaallah kita akan jumpa lain waktu lil khairin qadim insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.